Att du snart ska lämna stan. Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Bra, välkommen! Carpe igen Podd nummer 40... Nu är 48, va? Jag vet inte om vi, karpe, hinner. karpe. Ja, det vet inte om vi hinner hindrar femt innan jul här. In. kan vara. Det har bra följt, följt upp för framöver. Jo. Nej, men det är ett bra koncept med, med väldigt korta på <laughs> Ja. Vi hade väl någon på 23 minuter eller sånt där. 29. Har vi haft, 29. var ja. det 23. Senare. Det var andra från en halvtimme, mellan en halvtimme och upp till en och en halvtimme. Mhm. Det hade vi en gång Ja. ja, hur är det annars? Jo, oh, det är bra. Kom tillbaka till den här igår. Nu ska vi ju. Nu är det ju podd, livepod som gäller ikväll. Mm. Alex och Sigrid på Cirkus. Jag pratade med en, en förälder som hade varit. Som hade varit och sett. Då det var premiär. Hon, hon tyckte att det var. Men lite tunt så där. Ja, vad ska ni inte ha jättehört? Tunt krass. du och, jag menar Alex, han var väl... Alex som var väl helt okej. Okay. Sigge han var som... Han var, han var som en pinne. Alltså. Lite livrädd. Det kan jag men, han, tänka. men han gillade inte att... Han gillade inte det att spela teater. Det var ju Alex som inte gillade det. Var det? Ja, det, eller? Kanske, det kanske det var. Han gillade inte att spela teater, medan... Sättman och... Eh, Just det, så var det, ja. Sigge ville spela teater. Nej det vet, Sigge tror jag är, Han är ju jättebra på härma alltså. Jag vet inte hur han har att spela, men... mm. Och så sen har jag ju påbrå genom Farfar var ju Som jag har snackat om tidigare Och han i Saltkroka. Tjolvens pappa mm. <skratt> Känd mm. grammatenskådis Bengt Eklund Så att han har kanske blod. Men hette, Men är det hette inte någon god Söderman någonting med Söderman <skratt> <skratt> Jag satt och kollade igenom våra poddar igår Ja, men då gick gick tillbaka. Det är lite små då. ändå. Mm. Ja, det är ett bra, bra register. Ja. Nej ni gjorde det första? Det var ju december förra året någon gång. Ni skulle få varmen men jag visste inte när det var. November eller december? Ja. November. Kanske det var. När Fylla Anders år. Det var ju den dagen. Ja, just det. Ja, ja, var ja, det. ja, men han var ju där då för att han... Ja, det ja men det var, förra det var förra veckan Ja, ja då är det slutet av november för Ja, ser man där <laughs> Ser man på ja. Vad var det för förvä då? Om en kväll Alltså jag har ju eh, Jag är som, inte skeptisk men, men just det här att De kom på att men vi ska göra en föreställning Och sen åker de iväg och sitter och skriver de måste ju ha haft idéer innan eh, Haft någon idé Det här ska vi göra någonting om men det, här, men det kändes när man hörde dem berätta Att vi ska göra en föreställning Och sen hade de bara ett tomt blad mm. För att uttryck Men det är ju De som har bra självförtroende i skapande De kan ju tänka så jag kan tänka med, ja men Som du är i musik också det är, äh, Nu ska jag göra en låt eller ja, Jag vet att det är inte är jämförbart nej. Men lite grann Ja men vet man inte ens man ska börja och då kan man inte bara gå och göra en låt men har man liksom, nej men jag vet att jag kommer att klara av det bara jag sätter igång eller kommer att vara bra så. Här. Jag tror att det, och så har de väl gjort grejer som, ja, som du säger, de har väl lite i bagaget också men ja. de har, jag tror det, är det, då, det var väldigt bra Även skrivandet och det här att de vet att de är bra att skriva och då kan de hitta på grejer och, ja. men, men, det, men det gäller att man måste få till det så att det blir roligt och, så ja, att, det, och ja, ja. att man måste knyta upp säcken på slutet Ja, men Och då är vi blivit jävla mästare på Vi, <skratt> <skratt> vi, allt vi alltid var. Ja, vi knyter allt upp säcken på slutet Vi ja. hörde att, jag, att de sa på sin sista på Att jag Goh skulle vara i studion Ja, morgon Eller i studion <skratt> Sen Jag lyssnade på det igår, vad det tror du? Jag lyssnade faktiskt på En hel Olsson Ekvall-podd Det är det första jag har lyssnat hela på Nej på drygt ett år Var det bra? Han, avsnittet hette Tack Foppa. Och de pratar om, bland annat om, Mats Olsson har sett någon gammal, någon, gammal, någon dokumentär om, om röd armén Och ryssarna, eller Sovjetunionen som heter då. Och Sven visar sig en sån här tid med att säga Tikhonov. Ja, man, man säger så på, på ja, amerikanska, Tikhonov. Ja, Vad var sa Hegerfors nu? Tisunder, ja. Ah, ja. ja, tio ska kan säga då Fick det tillräckligt. till? Jo, den ljuden jag menade, det var. Tisunder, det är bra avsikt. Ja. Ja. Just just det bara i början så det kan vara som fem minuters beskrivning hur de sitter. Mm. Och det titta ut över ägorna. Ja, precis. Al Ol, Alvik eller vad bro, bro ja, <laughs> det var det nå? Bra bra Ja, Ah, det är en förlängningskabela. Det var det, det var det, det var det nu. Men du men du, du <laughs> Vad, vad, vad sa de få hoppa Tack för att hoppa. När de, För det var när han hade blivit invald då I Hall of Fame Och det var den här ja, just det. Ceremonin Och att men Just nu jag menar, De tycker båda två alltså Vilken sympatisk Människa som alltid hade tid liksom Alltid var trevlig mot pressen och, mm. Oftast Och Nej, när man pratar om den svenska klassiker Som Björn Borg, Ingmar Stenmark eh, ja, Jo, Wallner Så nämns eh, sällan Foppa i det här han ska, ska, ja, han ska nämnas i ja, Absolut, i det här sammanhanget. jag brukar nämna Jo men han är ju Bland dem där ja. Borg, Stenmark Men men är inte alla små håller med Men, men både, Borg, både Borg, Stenmark Och Wallner hade ju Enmansporter Mm då var det kanske lättare. Hade, hade han haft en sport och varit lika briljant där så han har ju haft så resultat som, som Stenmark och, ja. och Andréborg. Jag kommer ihåg när han, när han gick till NHL, där han var 20 år och sånt där. var Quebec först va? Ja. Då läste jag en artikel att folk frågade sig liksom hur, hur bra han var. De hade ju, ja. Hur stor han kom bli och då var det, jag kommer ihåg att någon journalist skrev att Vi stackar Björn Borg-nivå mm. hur, hur bra han kommer att vara känd och hur stor han kommer bli Och då tänkte jag ändå, fast jag tyckte han var fantastisk Det är så stort att komma upp tid Men det är snudd på att han gör det tycker jag Jo jag liksom Det beror på hur man jämför Men han är uppe där i alla. Fall, någonstans Jo men hade de vunnit två os Om inte andra var de med ja, det, det går alltid att spekulera i Lagsport är ju också så att spelar man i ett bra lag och så vidare. Men man gör ju också ett bra Man kolla på, på Cedina här i VM förra året. Var det, var det våras? Ja, förra året va. Mm. Förra. Eller förra året. Mm. De, de ändrade väl helt. Ja, var ja. då var de som årskillnaden. Det var Ulfson Ekler i alla så avslutar med för de pratar om Mats Ulfsons bok. Ja. Om, om det, det var lite eh, enka lite så här sado masoch grejer i boken där så avsluter med, med Divos Whippet mm -hmm. och så alltså jag erfattade kan de inte ha nämnas något som att man ska, ska klippa åt det gubbar För då, då spelar jag tror det var Ekvall som spelar som spelar från mobilen ja. man, man hör alltså jättedåligt ljud och ja. man hörde Olsson nästan i bakgrunden det är konstigt, för jag tror inte de Det är, ju, det är inte de som klipper Nej, Självård, utan det är Expressen, Expressen. Om De fattar inte varför man Nej. spelar direkt från De har, ju en, de har ju fått utrustning av Express Det är liksom sanktionerat De kan väl offra Eller de kan väl lägga ner lite tid I alla fall på, Om de spelar någon låt i alla fall. Mm. Vad tyckte du om låten på förra podden? Det, det kanske är till en förklaring på den Ja, Karina Corina, Corina. Mm. Ja, nej jag det var ju, Jag förstod inte riktigt Nej, jag berättade ju för dig Men det var, det var ju som så just att Ifrån filmen Black Jack då, Vad heter han? Rainer som är med Och, Det är inte han som är den där stjärnan va? Eller var det han du menar? Ja, det var han du menar ah, okay. Och han, de är jämt ute på, på Blågrottan Han blir alltid så jävla full Och har som heter det? Ågen dagen efter Och så det har han väl sagt just nu innan att Nej men, ja, men nu jag ska inte dricka någonting Det var på nyårssattning jag, jag ska bara... jag ska skärpa för de skämdes ju de andra Jag ska skärpa Och så vet han inte det kanske nätts i konstruktion Då i nästa klipp Då står han på scen den här Black jag spelar och är ju kanonfull Och står och sjunger med i Corina Corina Och tar över ett mikrofon Gitarristen försöker tränga sig mellan Men han får inte en sylig och så, och så nästa, så jag inte länge För de står ju uppe på bocken Och ska tända eld på den Okej. <laughs> ja, då har det bra passande ja. Fast det, Om man inte har sett Blackjack nyligen Så kan det vara lite svårt att koppla ja. Det är för mig egentligen alltså. ja. Nej men vi, vi, vi surrar ju Det vet att Tompa tycker det är fantastiskt roligt ja. jag, jag, gillar, jag älskar den där, där klippet Ja, Nej, jag var en jag, jag, jag ska inte det. Jag står <skratt> på där igen och lika full. Det är en bra filmeffekt grej. Ja, ja. Man så här ja, så det jag, snabba klipp och sen får man se en stå men, men jag tänkte bara på podd och så här. Är det agenda också när man lyssna det är också om det var intressant. Men det är så stör ljud hela tiden har du tänkt på det. Här? Eller liksom dåligt ljud. Jag vet att ljudnivåerna är skillnad på också och musiken försvinner nästan ibland. Är, är, är det, är det är ju ändå en expressing också, tycker jag. Expressing är dåliga ljud. Jag börjar läsa om någon annan som jag tycker är lite rolig. Markus Larsson och Kristin Lundell. Det är en Aftonbladet samarbete. Mm. Du vet, du vet vad jag va? Markus Larsson är journalist på Aftonbladet. Så jag jag Brian, Bruce Springsteen Och Ryan Adams fan och mm. Ja, och Kristin Lundell Var på Svenska Dagbladet förut Var M inte de som är på quizen för något år sedan? Eller för, för, för, för, för det var för en månad Nej, det var Hanna Fal och Gustav Gilles okay. ja, Men det här är lite roligt ja, men, vad, vad, vad pratar de om då? Populärkultur. kultur mm. Precis som vi De har snott konceptet <laughs> ja. jo, vi, vi, vi, satt, vi ska alldeles strax åka iväg här Vi satt och checka pizza och jag, jag, jag kom på Lou Reed gjorde 1975 gjorde en här Metal Machine Music. dubbelplatta bara med en rumgång. Om vi ska göra en podd, alltså bara nu sitter och äter. Aha. Eller en, kanske 50-podden, är bara tystnad. Det blir då den bästa. Ja. Lyssna, siffrorna kan inte bli sämre. Eller så kör vi en sån här heltäckande modanalys. Fem sekunder. <laughs> en det 30 kanske? Ja, vi får se. Ja, vi får se. <laughs> Man får se. Hörru du, det börjar här åtta va? Ska vi börja röra oss? Ja, vi kan ta med bandar in i bilen kanske Ja Jag skulle bara berätta att eh, <skratt> Eller det var någonting på Facebook Någon som hade eh, En lista på, på dumma frågor överhuvudtaget Och det var Det, var, och det här hade ju blivit skämt men Det var någon som frågade om Jontra Jontra Volta, man fortfarande levde Jontra ett ord, Volta, som är efternamn. Yes. <laughs> ja, naturligtvis. Men nu måste, nu måste jag vara det skoj. Ja, antagligen. <laughs> och det, det, då, då slog... Då kommer jag på, kanske berätta om en gång, var någon, Första gången jag jobbade på fritid började på 80-talet. Om, om man skulle skriva James Bond. Så frågan först, för det visste jag inte. frågan först hur, hur Järn stavas, alltså? G ja, e r -N ska ge han järn och ska han se spond. Och då kommer jag att fatta det sen att det var Jane's Han ska jag järsbond. Han heter järsbond. Nej Då jag jag tycker att att vi ska köra en en tyskmansbåt någon gång. Någon gång dyka dyka upp en tyskmansbåt. Mm. De ja, det är ju lätt Ja. Lättklipp då. det som lägger in Signaturen lite då då. 9000 du ju slut Ja, nej men vi Vi, vi, vi måste rösa bortåt Mot cirkus Som har parkpilot och allting. Vad heter det? Batman? Batmobilen? Ja. Uh. Steffmobil. Så jag det hund som sprang över här och jag hörde att han... Det är två stycken som har dött i eller år. Två celebriteter. Jaha. Uh -huh. Först så var det ju... Det Roger som skrev det på Facebook. Saxofonisten som, som spelar med, med Stones. Han som gjorde solo på Brown Sugar. Okay. Han hade dött. Och så... Det var som fan. Och så nu, håller i det. Mannen som talar med hundar. Han dött? Mm. Du ser det, du reagerar på det. Cesar? Mm, 45 år. Vad hände då? Ja, hjärtattack var det Nej... Det berörde mer än en ja. saxofonist. Jag har kollat på den här programmen för det var intressant. Du och Ja, Bosse är riktigt inte ja, så är det sant. 45 år. Född 69. Huh. Apropå bil. De, det jag läste i ting att de har öppnat några länkarna. Jag vet inte vad det någonstans den länken. att ja, det ju... men äh, var... ju... Ja. Och sen hörde jag en annan nyhet som var mycket bra tycker jag. Du, du vet, när man kör bil upp till, till Övig så är det ju skitsäkt där vid Sundsvall. Ja, men de har, har de bron? Ja, jag tror de har öppnat hela vägen. så man slipper åka in till Sundsvall. Och så är det liksom E4 hela vägen, över bron och allting. De kommer ju att kapa 20 minuter upp till Övik, och och det är ju en grej som jag har Sagt <laughs> Jo, allvarligt, ja. väldigt länge Säkert i 15 års tid Att du ska, ja, det bygga en bro Över den jävla När viken är. Nu har de lytt mm. Jag tycker det var fantastiskt var Det var ett tripptrapptull de senaste 10-15 år Att... Först var för det Uppsala Det var ju fantastiskt skönt mm. Då det var viktigt vi gick... brons på ganska tidigt att vara ja, Då rymde det vägen hela ända till ett jävle. Ja, ja, men sen, funkar det bra också. Men sen var det ju Igge det här. Det var ju också så här segt, smalt. Då fick ju åka igenom Igge sund, Hur det där. Ja. Men nu är det ju också bara E4 åt framåt. De har byggt förbi. Och så nu kom det här sista broms på Sundsvall. Så det kom nu en skitbra. Och då har det varit bra det här med att de har haft vad det nu kallas Två filer, och en fil mötande Sen, ja. ja, det blir Det är jäkla bra idé Varför gör man inte bara två vägar egentligen? Är det mycket dyrare? Alltså möt Att man tar två filer Så På här liksom spola, eller? Ja, det måste ju vara det För Annars så fattar jag inte riktigt vinst Om det är någon annan idé med det eller Ja, det kan väl vara omkörnings det är många omkörningsölyckor kanske Men det är det, det väl man får möta en, Möta en trafik Ja som det verkar så, så är det ju Så ni brukar hålla på podden Det är snillen som spekulerar Trafikpodden <laughs> Trafikpodden har vi aldrig haft en gång <laughs> Vad heter det? Infrastrukturpodden Mm Trafikpåten går i hand i hand med, med eh, motorpodden som ska bilmotorpodden, få den markinpad. Och så var bort hon var på begraven på Pite så att hon kom hem vid, läften och så var hemma med halvda så var det var gick ingenting. Hon var så djur Edvin så han är plocka fram. Så det stod ju råg djurkartongerna stod jag hallat tagen från vinden. ja han har inte kunnat göra något omfattande <går> så jävelsug <Ja>, omfattande en <kör> py py pynt pynt ni utan ställt ut utan att tömta lite sporadisk en kåk upp i ÖV men titta ÖV men herregud gå på ÖV och ställer din papskalle vinglar rätt fint uh, en, en uppe i ÖV som var som uh, här till farsa fina jull. Mhm. Jag såg en svan. De var i i Elta i, i Treda. Storgr. Och då var jag också riktigt där till farsa. Var du ute i norrgröldlängder? Är gröld också. Vad går gränsen mellan Gullänget och kroksta egentligen? Jag brukar tänka alltså. att det är precis där vi då man svänger av från björnarevägen upp på kroksta mm. vägen. Det, då tycker jag att det är Krokstad där borta bort, Men, bort för. Ja, det jag bor mm. Det är mycket stridigheter om det här Kullängsborna mot Krokstad Ja alltså jag har ett dåligt koll på Jag har ett dåligt koll på alltså, Jag tror aldrig jag har varit någon gång På Engelskolan På Engelskolan har jag var varit jag, jag, jag, tror, jag tror inte jag var utanför det heller Nej. Jag skulle nog inte hitta träng i skolan <laughs> det helt Alltså de Ja, mm. nej jag vet inte. Man har ju inte så extra De här Var, var är här han, han hängde? Kuggen i kungsan Ja det Då vi Robert, Roberto Paolo <clears throat> Nej han heter Paolo Roberto Jag skulle börja Börja podden hade jag tänkt Och bara skrika Timotejgatan glöder! <laughs> kan vi göra. Kan vi ja, in? det kan vi köpa in igen. Ja. Klipa bort det här. Ja, det gör vi. Yeah. För det, det var väl det han sa. Cir ja. Eller cirkusglöder. Så, så, så han sa. Eller cirkus. Ja, det var någonting som tar cirkus. Det ska bli intressant att höra. Nej, ja, men sp spännande i och med att man inte vet någonting var det på alldeles. Nej, någon. jag har faktiskt... Jag har inte så höga förväntningar heller Så då, då kan det bli okej okay. mm. Jag har inte ens sett Den här Alex förra show Som han hade, lik på tv mm, Jag såg lite grann Det var det då? Alltså ja, sådär tre. Ja. Kolla omvåtsbryggen Han mm. sitter där och tar en ipa <laughs> Det var ju snack om att vi skulle ta en IPA I jävle I för att det vart till... ju Det vart som ingen Är de mindre på IPA också? Nej, tog på 100 ja, Fan är det jävla IPA som, som ni <laughs> nämner i varje podd alltså. Och då sa jag att Nej, men jag, jag är ingen större vän av IPA Utan jag är mera Mera flaskgöl du, mer, du är mer vän av ordet ja. Men det, det, är inte, det är inte sanning nej. Utan det är klart att Ipa ligger med varmt på Nej Vad är det? Logiskt <laughs> Ipa. Det är jävla Ipa nu nämner jag till. Jag hörde på Filip och Fredrik eh, också igår. Har du lyssnat på den, den engelska? Nej, jag har lyssnat på de två första. Ja men nu var det ju nu var det mycket om Fredrik och var och sett Bob Dylan själv. Ja! Och då hade Filip flug flugit dit till Philadelphia och var närvarande och så ville han försöka hitta någon kick så det var varit på, han var på någon så var... Jo, han, han var så otroligt fascinerad av julbelysning och där ornaments, mm. så han fick hitta den bästa pubben och så med så mycket julgrasbelysning som möjligt. Och då skrattade han till man... ja, och satt han där och tog en IPA så. och njöt och det var ha så mycket och... julgras. Ja. Ja, det här var ju fint. Är det Juniback Är vi juni? Det är juni bakgrund. Ja, stod... vad står det där uppe? Josefsson. Talande. Står det Josefsson? Josefina. Josefina. Ja, men just det. Det här har jag varit uppträdd uppe. Josefina. <hör> här kommer inte stå. Ah, Fidler hör Ja hjärper hjärper DM Två timmar senare. Mm. Och okay, tyckte du vi får börja i sessionerna. Det var det var det jag sitter Alex så schysst. Alex och schysst var cirkeln. Jag är räkligt igen. Just det. Jag är räkligt det önskar jag, jag, drack jag, lite. jag, jag köra. Jag är räkligt. Jag är räkligt lite, lite och så gjorde vi samma <laughs> fingarna. Nat nat. Nej, vi vi det var tyst på vägen för vi stod och säger ingenting. Uh, innan jag tycker, ska bedöma Underhållningsmässigt så, så tycker jag att det var 3,5 Storymässigt hur de fick ihop Storyn med meningen Med livet som, som Föreställningen hette Så tycker jag att det var, ja, det var Ganska tunt tycker jag Men upplägget Tycker jag, tycker jag var helt okej okay Med lite inslag och lite, lite De hade någon det var Alex död de visade Lås på TV4 Och Tre olika, eller fyra olika varianter Men som underhållande tycker jag Jag tycker att den var tre och en halv Jag tycker att den hade sina, sina poäng Och C.G. Eklund tycker jag var Jag tycker han överglänste Alex Olman Faktiskt Och jag hörde men just det, var ju som jag sa innan att det var någon, någon som hade sett och tyckt att han var stel, Sigge Men jag tycker att han var han var mycket avslappnad. Jag tror han har jag. ja. Eh, ja, jag tycker väl ja, tre, Trea minus kanske. Mm. Lite, ganska tunt. Men ja, den hade ju sina poänger eller små ord, och, så, och vissa grejer var bra. Och Sigge var rolig, helt klart det var det. Det var kul att se. Lagom om längd. En och en eller En 1990-tal. En en en ja, men det är just det där. De har man är jättebra idé och så bygger, men här här känns det regeln som att de hade ingenting. Nej, och så börjar de från noll. Och de, de kanske sa det också att de kom på titeln först. Och det är ju vanskligt. Ja, och, och, och så ska de försöka hitta det då kan, då kan det kan nästan bli roligare att ha en typ en, en, en sån här skorrevi med, med eh, korta, ja, kort, lite olika grejer. O, olika grejer som inte är, är sammanhängande på något sätt utan mer att vara lite roliga. Mm. Lite. Nej, men. Nej, äh, små trevligt. Men det roliga var ju att vi hade Felix Herngren Papiral precis bakom på en vanlig stol, oh. handgarvad som sjutton. Han tyckte vi var jättekul, jätteskoj. Men har han någon, någon samhörighet med dem där? De måste ju känna varandra ihop eller? Känner var du Nej, jag vet inte hur det går. Jag tänkte de hade ställt dit vi satt typ på en vad bänkrad längst bak på parkett. Mm. Då hade de ställt i två stolar lösa. Då sötte sig Felix Herngren och Fast nya Fru, hönor. Flickor eller flickvän Eller, eller hönor. <laughs> hönor är bra. Hönor är jävligt bra. Ja, Och men. Så var det. Men, nej. Såg jag såg inga fler kändis, Men Det var tydligen tydligt i publiken som. han skulle vara där. Ja, nej, men sen. sen men så, så tycker jag att är, i de flesta fall man är ute nu i. Att man drar upp med åldern. <laughs> ja, definitivt. Mycket Med vi yngre höna. Vi är undomlat <laughs> sinnet. Ja. Absolut. Ja, men kul, kul att ha sett. Ja, men absolut. Men jag tycker om man ska säga bara ranka så jag, jag gillar ju podcaster bättre. Jo, men det här var ju som en det här var ju en liten podcast. det var ju som en podcast på scen nästan lite grann. Pass, ja. var, allt, allt var inrepeterat men, men, men, men också lite så här Minsta också. gemensamma nämnare Att det ska vara liksom I podden då tycker jag att det kan vara intressanta grejer Framförallt för Stig Eklund, Att man kan mm. lära sig rätt mycket Eller han kommer med konstiga vinklar som man inte har tänkt på Ibland är de värdelösa Men oftare finns det någonting där. Men Här här skulle det vara så Ytligt som möjligt Så det skulle passa så många som möjligt mm. sätt. Och det, är väl, det är väl en tanke med den här så Men jag tycker det blev lite, lite för Ytligt, lätt luftigt Mitt i så hade de ju Då visade de en liten En liten sketch på film Där på en stor skärm att Alex Schumann var psykologen Och då var det Då var det Sigge som var Psykolog Han var vikarie och, och efter Efter det hade varit Så dök de upp på sidan På varsin sida om parkett där vi satt. Eh, och så gick de framåt. och kunde man andas ut lite grann. Och så började de, just den här meningen med livet vad folk hade svarat. Och på tredje plats låg att träna. Mm. Och vilka brukar träna regelbundet. Där räckte inte du upp handen för att göra det. Du visste vad som kunde hända. Ja, jag orkar inte. Och då var det en som, du heller. Nej, jag tränar inte regelbundet. Så kan ni hålla ni hand med gott samhälle. Ja. Och då var det en kille i mitten som... Eller längst fram som... Räckte upp handen så plockade fram ett löpande Så vi kunde stå där och så satte de sig vi och pratar, kanske säkert i 3-4 <kör> minuter i alla fall mm. Och han fick springa på På löpbandet Och oh, oh, vad avis du var på honom då, oh, herregud Jag kände det där återigen Som jag brukar känna på när det är sån här Men helvete, tänk om de drar upp en Men han fick ju en flaska Complicity Och en nallen i Jo och sen vänta man bara att Men nu kommer nästa Och ta, att de ska ta upp en för varje mm. Men sen Det går inte att, det, det går inte att gå på, på föreställning Och tro att han ska upp, bli uppdragen Då behöver man inte eller, då, då, och, sitta, och sitta och spänna Slåpa Knapa Jag tror att du säger är bara för att Egentligen vild ja, ja precis Späxen får se Ta över sen. Ja Ja, men äh, Är vi nöjda för idag? Ja, absolut Det var 48 Jajamän 2 till 2 uh, more till 50 Ja Och 50 kanske blir den tysta båda Det vet man aldrig Sound of silence ja. Vi får se Ja vi Tack tackar. för idag Ja, bra Hej Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Or are we just yolks? A Is life just again?